Baiona, Angelu eta miagitze inguruan Euskaraz bizitzeko zaila zailadela oartuz, Mintzalasai ekimenak aukera emanen du hilabete osoan Euskaraz ikasi jostatu eta gozatzeko. Mintzalasaian egun nagusia goita bosta izanki, gertakariak aintzin eta gero antolatu dituzte, eta larun batuntan amajean hasiko dira. Eusko ikaskuntzak bere diru laguntzak banatuko ditu, ipajaldeko ikasle eta batzuei. batzuai. Maialen zamponi. No, irailaren amajea Amarrak terditan eginen dugu fet, urtero Eusko ikaskuntzak eta Baionako hiriak e, ikerlarri eta ikasle batzu saritzen ditu. En fet, bekak emaiten ditugu, haien ikerketa lan entzat. Eta bat dira sortzi ikerlarri eta filma egile bat, denak Ipache Euskal lirikoak. Gaur irekiko ditu ateak izeneko eri zapirainen dokumentala emanen dute ere lohoi altzin eman Mintzala Asaien egunkaria kasetako lehen urratxean behi hartzenalko da dokumentalogekin, elduen dako beste itzordu bat ere ogeita bederatzean, zein diskurtxo euskararen zat galdezkatuko dira hainbat protagonista, eneko gogi. Guretzat biziki inportanta da ez antolatzea hastekultural bat, edo haixe bakarrik detidikatutako zerbait. Ben erdila gogotarako tarte batzuk eta du la urte egiten Horten, uh, inguruan, dugu la. euskararen diskurtzen inguruan gogotatuko dugu. Saila bait saiku gaur egun diskurtsoa jibatukaitea alde batetik publiko berri bat euskarara erakartzeko eta euskaldunak Iztunak urruna gora maiteko. Mintzala-Saien egun nagusia jaizen bezala igande izango da programa Aberatsarekinek pa Mueska Mintzala-Saiena presidenta. Baio, ordu herdiro manifestazio berdinak badira belazastenda 03 urtetaz goizean uh, kantu uh, historio batzuekin gero dantza uh, kantuak. Yaska chic la 1000 pertsona orbildo siten gertakarira marxion einziran nigeritzen aurten er eskaintza zabaldu dute erakusketa bisi tagidatuak eta jukaldaritza taile jak antolatuz beti ere euskaraz.